Charles Wittkind ostromzárba fogták a városháza folyosóján. A sajtó gondolta dühösen, ez a rohadt sajtó, egy percre nem hagyják az ember békén. Törvénybe kéne megtiltani, hogy úristen, szép kis liberálisnak készülök. De igaza volt, a sajtó valóban megnehezítette az életét. Persze számíthatott rá. A New Yorki polgármester szakszervezet ügyekért felelős első helyettese, a legkézenfekvőbb célpont, ha elszabadul a pokol, márpedig a pokol most ugyancsak elszabadult. Végy egy nagy adat elégedetlen köztisztaság dolgozót, agy hozzá harcos kedvű szakszervezetet, forrad lassú tavaszi napon, s már is kész az egész New Yorkot elborító szemét bűz. A bűnbak pedig Charles Witkin. Neki hátrált a falnak, miközben mikrofonok nyúlkáltak feléje, és tévékamerák vették célba. – Mi lesz, vöröske? nyilatkoz már valamit! – ordította túl a sokadalmat Larry Mice, a posztmunkatársa. Vitkin arca fölöltötte a haja színét. Mice nagyobb tisztelettel is viseltethetne iránta, különösen a círregő kamerák előtt. – Folyamatban vannak a tárgyalások, – mondta Halkan, remélve, hogy ők is lecsöndesednek, ha hallani akarják a hangját. – De haladni haladnak-e? – kapcsolódott be Stevens a Daily News-tól. Ide hallgasson, vágott vissza Vitkén, a tárgyalás folyik, tehát nyilvánvalóan halad, és ha félreállnának az utamból, ha békén hagynának, netán még én is elérhetnék valamit. A szükségesnél talán egy kicsit vadabbul tört utat magának. Máris húsz percet késik arról a New Jersey megbeszélésről, amit az ottani kormányzó különbizottságával kell folytatnia, a Penn pályaudvar terbevet felújításáról. New York részéről neki kellene szerződést kötnie a munkára a szakszervezetekkel. – Pályaudvarba az összes szeméttel, – gondolt a lapátot a sajtó kezébe, – ha nem írnák meg előre minden lépését, még a munkáját is el tudná végezni. De így az egész város őr les, minden sarkon mikrofonok, sztrájkolók, tüntetők várnak rá. Vidkén odarohant a járda mellett álló fekete limuzinjához, beugrott és beráltotta az ajtót. Lerázta üldözőit. Rémálbaimban néha ő volt New York polgármestere, mintha nem volna elég a polgármester jobb kezének lenni. Whitkind ránézett az órájára, miközben a kocsi átszágódott vele a városon a nyugati 30. utca helikoptertérre, ahol már készenlétben állt a szúnyog, hogy átröpítse a Hudson folyó felett. Fél hét és még nem is vacsorázott. Az ebédje rég tova tűnt emlék. Döbbenten látta, hogy a helikoptertér előtti járda üres. A sajtó elpuskázta a dolgát, vagy fütyülnek a Pern pályaudvarra. Átsihetett az előcsarnokon, és megnyomta a lift hívógombját. Amikor az ajtó szétnyílt, három másik férfi élén bemasírozott, és benyomta a tető feliratú gombot. A lift úgy ván akár az anyatető, és az ideges Whitkin hallani vélte a türelmetlenül várakozó New Jersey kormányzót és különbizottságát, amint a polgármester jobbkezének édesanyjukáját szidalmazzák. Mire a tizedik emeletre ért Whitkin egyedül maradt a Kalickában egy fekete esőkabátot viselő hatalmas termetű férfival. Richard Lay minden érzékszerve egyszerre működött. Érezte a könnyű fegyveres húját a zakója alatt. Tekintete beitta a célpontot, aki egy lépésnyire áldogált a balján. Az emelet számok mögött felfelvillanó vörös fényt, az I jelzésű gombot. 10, 11, 12, a tetőig még 12 emelet. Lay tudta, hogy távolról az árnyékból ő képtelen lenne elejteni áldozatát, mint Reynolds. Neki szemtől szembe kell állnia a célponttal. Választhatta volna az éjszakát és egy elhagyott utcát. Sok mindent választhatott volna, de Whitkin eszményi célpont volt, és lé azonnal mellette döntött, amint a reggeli újságban a polgármester helyettesének küldetéséről olvasott. Egy ilyen prominens áldozat, mint vitkin őt fogja reflektorfénybe állítani, Reynolds tette elhomályosul, a többiek pedig látni fogják, hogy őt sem akármilyen fából faragták. Sokkal nagyobb a kockázat, de Reynoldsnak igaza volt. Kockázat nélkül semmi értelme, akkor már inkább a póker. Lei a lehető legminimálisabbra szorította le a kockázatot. A magasságát és a súlyát nem tudta álcázni, 195 centit és 100 kilót nem is lehet. Ezért a másik utat választotta, beolvadt. A legjobb öltönyét vette fel, egy könnyű esőkabátot, és elvegyült az előcsarnokban tolongók közt, senki sem vette észre, amit oda a lifthez. Egy jellegtelen üzletember. Közvetlen álcázáshoz csak egy dologban folyamodott, hamis ragasztott. 16-17-18. Amint a lift a 18. emeletet elhagyta, Lej kesztyűs keze kinyúlt és rácsapott az áj gombra. A kalicka nagyot zökkenve megakadt két emelet közt. A mozdulat folytatásaképpen, lei zakója alá nyúlt a jobb kezével. Félfordulatot téve szembefordult vitkinnel, balját a nála jóval alacsonyabb férfi szájára szorította és előrántotta a jobbját. Witkin acélos villanást látott, és égető fájdalmat érzett, amint lé a hasába dötte a hosszú pengét. Aztán émelegni kezdett, és már csúszott is lefelé a padlóra, miközben Leigh elfordította a markolatot, és minden erejét megfeszítve, majdnem a nyakáig felrántotta benne a pengét. Leigh a sarok felé fordította Witkin testét, és kihúzta a pengét. Vérlövelt a falra, de Leigh idejébe félreállt. Nem lett véres az eső kabátja. Légy tudta, hogy csak néhány másodperce van. Beletörölte a pengét Vitkin kabátjába, aztán a az zakója alá rejtette, és felrántotta a Vitkin kabátját. Kivette áldozata zsebéből a pénztárcát, és a legfelső rekezben mindjárt meg is pillantotta, amit keresett a különleges rendőrségi belépőkártyát. Vitkin fényképének láttán elmosolyodott. Kihúzta a pénztárcából, a tárcát ledobta, és benyomta a huszadik emeleti gombot. A kaliszka meglódult, neki ramodott, és megállt. Lél higgadtan kilépett, és végignézett a folyosón. Sehol egy lélek. Visszanyúlt, és benyomta a 21. meg a 24. emeleti gombot. Tudta, hogy ez jelenti a legnagyobb kockázatot. A fölötte lévő emeletek bármelyikén várhat valaki a liftre. Gyorsan ki kell jutnia az épületből. Végigszaladt a folyosón, leúrált két lépcsősoron, és beszállt a folyosó túlvégével lévő liftbe. A lift üres volt, és egy perc sem telt bele, Lane már is az utcán találta magát. Alexa Eichmann éppen kávét főzött a konyhába, amikor a 11 órai hírekben elhangzott Chuck Whitkin neve. Beruhant a nappaliba a tévé elé, miközben a bemondó monoton hangon eldarálta a hírt, a kamera pedig szeretetteljesen közeledett a halál helyszíne felé. A liftajtón behatolva lassan körözött, sorra véve a véráztatta falakat, majd leugrott a sarokba, egyre közelebb nyomult, míg végül az egész képernyőt betöltötték a szőnyegen égtelenkedő barna foltok. Whitkind este 7 órakor találták meg, épp idejében ahhoz, hogy a nézők milliói is láthassák. Michael Forman rendőrkapitány kint volt a helyszínen, terjedelmes alakját azonban alig lehetett látni a rengeteg riportertől. Forman váltig hajtogatta, hogy nem nyilatkozik az esetről. Mögötte Robert Ellison, a negyedik gyilkossági körzet kapitánya állt, türelmesen várva, hogy rá is sor kerüljön és kijelenthesse, ő sem nyilatkozik az esetről. Alex tudta, hogy Whitkin pozíciója tette szükségesé a fejesek kivonulását. Ő maga háromszor-négyszer találkozott a polgármester helyettesével, de a televízióban számtalanszor látta. Mindig űzöttnek tűnt, mindig úton volt valahová, de az emberek az volt az érzése, hogy sohasem érkezik meg, hogy ez az életformája úton van. Most Elisson beszélt, és Alex csodálkozva nézte, milyen jól fest a TV képernyőjén. Magas, karcsú termete, feketén csillogó arca, sima, határozott hangja, egész megjelenése és viselkedése sikeresen leplezte a tényt, hogy pillanatnyilag nincs semmi mondani valója. A kamera visszatért a vérfoltos szűnyeghez és a riporter rázendítette magáéra. Alex idegesen kikapcsolta a készüléket. De még idegesebb lett másnap délelőtt, amikor elolvasta a gyilkossági csoport Charles Witkinről szóló jelentését. Kora délutára befutott az orvos szakértői vélemény is, gondolta. Már fél oldallal odébb járt, amikor a szeme visszaugrott az egyik sorhoz. Elképedve hátradőlt és felkiáltott. Nem igaz. Witkin pénztárcáját a lift padlóján találták meg, a rendőrségi belépő hiányzott belőle. Drága omega órája, hitelkártyái készpénze, aranygyűrűje azonban érintetlen. Alex, remélve, hogy Every végzett a halott szemlével, feltárcsázta a számát, és mosolyogva hallgatta a szuszogó hallózást. Itt Alexa Eichmann szem. Hogy van? Információra lenne szükségem, csak Witkinnel kapcsolatban, ha már megvan vele. Evri felsóhajtott. Most végeztem, két órára megkapja a jelentésemet. Pillanatnyilag mit tud mondani? Leszúrták. A penge alulról felfelé hatolt be a gyomor aljánál még hozzá nagy erővel. A gyilkos jobbkezes és valószínűleg jóval magasabb Vitkinnél. És főként erősebb. Az egész hasát felmetszette. Miféle kés? szólt közbe Alex. Csend. Hallani lehetett Evri szuszogását. Sam? Hát ez nagy kérdés. Sok sebet láttam már, de ilyet még nem. Egészen hihetetlensebb. Szélesebb és mélyebb, mint amilyennek ennek lennie kéne, ha érti, mire gondolok. Hatalmas seb. Vadászkés? Nem, nem hiszem felelte, Evry. Tudja, a penge háromszög formájuk, fent sokkal szélesebb, mint lent. A vadászkések általában nem ilyenek. Hát akkor mi? Talán bóvikés, annak ilyen a pengéje, de bóviban ilyen hosszút még nem láttam. Inkább szurony lesz azt hiszem. Micsoda? szaladt össze Alex szemöldöke. Nem vagyok katona, Alex, nem értek a szuronysebekhez, ezért utána kell néznem, mielőtt a jelentésbe beveszem, de ha nem is hivatalos véleményemet kérdi, Whitkin szuronnal döftek le. Milyen hosszú volt a penge? A sebből ítélve 20-23 centi. Úristen! – De azért még utána nézek, majd felhívom. – Köszönöm, Van valami? – Nincs kizárva, hívjon fel minél előbb, jó? Every megígérte és letette a kagylót. Alex egy teljes percig meredt a készülékre, nem tudta kiverni a fejéből a gondolatot, hogy szurony, amelyel vitkint megölték, egy nagy átütő erejű mesterlövész fegyver csövére szerelhető. – Butaság! – mondta. – De akkor mi a magyarázata az ellopott kártyának? Végül előkereste a Megmahon és Douglas ügy kartotékját. Meglepődve látta a szignókat az oldalakon. Carl Anders. Egy körzetkapitány, aki gyilkossági jelentéseket ír. Hát ha ilyen bolond, akkor talán őt is meghallgatja. Felhívta Anders irodáját, és ha azt várta, hogy a kapitány skeptikus lesz, csalódott. Anders szótlanul végighallgatta a Witkin ügy részletei. Úristen, mondta a végén. Alex elnevette magát, ez volt az én reakcióm is. Tudom, hogy furcsán hangzik, de át tudná hozni nekem a vitkijelentést, vágotta szavába Enders. Persze, de hosszú történet, de én kaptam meg mindkét ügyet, Megmahonét és Alien douglas Douglasét is. Van ideje, hogy megbeszéljük a dolgot még ma délután? Majd szakítok rá. A maga hírodájában? Kettőkor. Úton Enders irodájába Alex felidézte magában Enders képét, néhányszor látta csak a kerületi ügyészségen, legtöbbnyire a folyosón valamelyik körzetkapitány társaságában. Egyszer részt vett az ügyészség karácsonyi báján is. Csak látásból ismerte, meg a hangjából és most már szignójából is. De az, hogy nem fogadta skeptikusan és beszélni akar vele jó jel, mert ha az embernek nincs személyes kontaktusa a fejesekkel, általában hiába ostromolja őket. Anders sokkal többet tudott Alexa Eggmanról. Ismerte az apját, sajta keresztül a lányt is. Alexa híre azt bizonyította, hogy az alma nem esett messze a fájától. Kívülbelül ismeri a törvényt, lelkiismeretesen dolgozik, vádbeszédeit alaposan előkészíti, a bíróságon nyugodtan és öntudatosan viselkedik. Enders tudta, hogy évfolyamában az első három közt végzett a jél jogi karán, és azt janította, hogy ő volt az első. Mindig érdeklődve olvasta az Alexa eseteiről szóló újságcikkeket, és tisztában volt vele, hogy a lány tehetséges vádképviselő. Semmi sem kerülhette el a figyelmét a bíróságot. Szeliden, de kitartóan faggatta a tanukat, s számtalan eskütszék, számtalan üres arca előtt állva úgy adta elő a vádbeszédeit, hogy még a hangját sem emelte fel soha. Intelligens, szép, és az apja szerint irigylésre méltó képzerő elővel rendelkezik, de Enders egy percig se kétlette, hogy ami a három gyilkosság körül zavarja, az nem a képzeletében, hanem a tényekbe gyökerezik. Átanulmányozták az eseteket, ismertették egymással a körülményeket, és összevetették jegyzeteiket. A jelentésből amúgy is tudtak már majdnem mindent. A McMahon és a Douglas ügy összefügg, mondta Alex. A gyilkos ugyanaz a személy. Persze nem tudjuk, hogy az áldozatok ismerték-e egymást. Ezt most ellenőrizzük felelte Endesz. Kutatunk a múltjukban. A haláluk egy átfogó terv része lehet, vagy egy őrült műve. Nem hiszem, mondta Alex. Helyes. Én sem. Butaság ha azt mondom, hogy az a szurony ráillik a puska végére? Egyáltalában nem, ha az eltűnt kártyát figyelembe vesszük. Endez hátradőlt a székében. Ezek a rohadt kártyák idegesítenek a legjobban. Társadalombiztosítás, szakszervezet, rendőrségi belépő. Csupa értéktelen vacak, ha csak bizonyítéknak nem használják őket. Alex elmosődött. Gondoltam már erre. És arra gondolta, hogy a puskás és a szuronyos ismerheti egymást? Nem, felelt Alex. Én az egy gyilkos elmélet mellett horgonyoztam le. Azt sincs kizárva, ismerte be Anders. De egy biztos, kapcsolat van. Nem hiszem, hogy azok a kártyák mind véletlenül tűntek el. Aztán egy másik dolog, ahogy megölték őket. Minek kellett a robbanó golyó? És minek kellett felmetszeni Vitkin hasát? Értem, mire gondol, ez nem gyilkolás, ez totális pusztítás. Tüzérségi ösztűz, mondta Eszter. Ez az, vágta rá Alex. Micsoda? Ösztűz. Szem Every mondott valamit. Kihasznál mesterlövészt fegyvert, robbanó golyót, szuronyt. A katonaság, a tengerész gyalogosok, felelte Anders. Igen, a katonaság. Nem lehetne ellenőrizni azokat a golyószilánkokat? Hát, ha kincstári golyók voltak. Alex bólintott. Enders megrázta a fejét. Nincs rámód, csak a fénypróba jöhet számításba, ami kiderítheti, milyen régiek a golyók. Hogy honnan származnak, annak lehetetlen utána járni. Nem baj, ez is több a semminél. Megcsináltatjuk? Enders felvette a telefont, feltárcsázta a balisztikai szakértőket, és elrendelte a vizsgálatot. Lé büszke volt magára. A választás, a fantázia és a stílus épp olyan fontos, mint maga a végrehajtás, s miközben Witkin kártyája kézről kézre járt, úgy érezte magát akár egy okos iskolás gyerek a Nyilcini vizsgán. Reynolds elismerően rámosolygott, amint a kártyán megpillantotta Witkin fényképét, s a társaság feszült figyelemmel hallgatta beszámolóját az akcióról. A kártyát elégették és dologhoz láttak. Marcus kitartóan üldözte lét, és közben vátig magyarázott. Reynolds, akinek pillanatnyilag elálták az útját, csendben várta a lehetőséget. Birmingham azonban előbb csapott le. Két héttel később, kora reggel magához vette a 45-öst, elhagyta a keleti 53. utcai műterem lakást, és metróval a 38. szektor felé indult. Fél hatkor már egy kapuajban leselkedett áldozatrára várva, és azon töprengett, hogy is került ide. Négy napjába telt, amíg áldozatát kiválasztotta, és újabb négybe, amíg a helyet és az időpontot meghatározta. Múlt este felment a lakásba, hogy megtegye az előkészületeket. Sokáig tisztította a fegyvert, majd megtöltötte, és ráillesztette a csőre a hangtompítót. Egy vászondarabra lenolajat öntött, és gondosan beledörgölte a honajtáskája belső bőr rétegébe. Hosszad nézegette a pisztoly kékes-fekete acélját, és a csőbevéset feliratot. Kolt, kincstári automata, 45 kal. Régóta birtokában volt a fegyver. Rendszeresen végzett vele lőgyakorlatukat egy Long Islandi lőtéren. 75 jardig pontosan hordott. Közelből halálos volt. Kitöltött magának egy italt, és megpróbálta elképzelni a másnap reggeli jeleneteket, előlép a fedezék fedezéktékből, áldozata mögé lopakodik, és remegett a keze. Felhajtotta az italt, és járkálni kezdett a lakásban. Márkusz bérelte ki ezt a félig bútorozatlan, műtermet közös operációs bázisnak, postaútjára rendezve az első félévi lakbért. A szekrényben ott sorakoztak a fegyverek és a töltényes dobozok, mindegyiküknek egy váltás ruha, álöltözet, kellékek, állszakál, bajusz, paróka, arcfestékek. A lakás fel volt töltve ennivalóval és itallal. A fürdőszoba szekrényben ott állt az első doboz. Az öltözőasztal fiókjában, papírzacskókban 5000 dollár. Mindenük megvolt, ami a munkához kellett, és arra az esetre, ha valami balül üt neki. Nem lesz itt semmi hiba, nyugtatta magát Börmingem. Pokolib helyzetekből is kivágtam már magam. Fél hat után öt perccel lépteket hallott. Nadrágjába törölve izzadó tenyerét visszahúzódott a kapuhaj belsejébe. Áldozata felbukkant jobb felől, és Birmingham idegessége egyik percről a másikra megszűnt. A feszültség kiszaladt a testéből. Már csak a célpontra koncentrált, és arra, amit végre kell hajtania. Az öregember lassú, határozott léptekkel közeledett, odaért a kapuajba rejtőző Birminghamhez, és elhaladt előtte. Lépett egyet, még egyet, Birmingham előbújt, mindkét irányba szétnézett az utcán, és zajtalanul előhúzta Tokjából a 45-öst. Felemelte a karját, és megnyomta a ravaszt. A golyó halk sziszenéssel repült az öreg ember után, és levitte a fél fejét. Börgmingem habozás nélkül odalépett hozzá, belső kabát zsebéből kivette tárcáját, és keszcsüs kezével kirántotta belőle a vezetői jogosítványt. Húsz perc múlva már újra a műterem lakásban volt. Óvatosan lehúzta az álszakát, megmosta és megtörölte az arcát, megtisztította a fegyvert, és a kilőtt golyó helyett újat nyomott a tárba. Az anyja istenit, motyogta. Gyorsan felhajtott egy pohárral, és elhagyta a bázist. Graham Parker egy fánkót rágva figyelte a kávéját szűcsülő Billy Krieget. A Mayflower nevű büfében ültek a 47. utcán. Parker reggel 6 óra óta dolgozott. Mindig korán kezdett, végigjárta a besugóit, és tíz órakor találkozott Billivel a Myflower-ben, nem hivatalos irodájában. – Hallottál arra az ökörről, aki ma reggel lepuffantotta azt az ég szerészt? kérdezte Parker a fánkotrágva. Nem – felelt Billy – Shane megmahonnak és annak az énekesnőnek, Alien Douglasnak a múltjába kutatott. – Na ja – mosolyodott el Parker – az fontos szóval, egy Aaron Lúzer nevű pasast ma hajnalban lepuffantottak az 54. utcán. Hogy értesülsz te ilyen hamar a dolgokról? Megvannak az összeköttetéseim, gyerek. Én nekem mindenki beszámol, pláne, ha ilyen hülye esetről van szó. Miért hülye? Nem azért, mert lúzert meggyilkolták. A hülyeség csak azután derült ki, amikor bevitték a hullaházba. 70 ezer dollár ára gyémánt volt nála. – Várjál, várjál! – intett kézzel lábbal a krik. Honnan a fenéből tudsz te ilyeneket? – Van egy pasas a bántyúban, aki értesít a dolgokról. – Mondom, hogy nekem minden ott a fülem, ezért nem maradok ki semmiből. – Na szóval folytatta Parker a fánk utolját a szájába tömbe. Nála volt ez a rengeteg gyémán, mármint a felesége gyémántjai, leveszik róla a ruhát, mire a kövek szétgurulnak és ellepik a padlót. – Az orvosok fele szerintem szívrohamot kapott. – el tudott képzelni a szentségét. Egy hulla, teli gyémántal. Vigyorogva nyalogatta a fánk Miért voltak nála gyémántok? Ezt is megtudtad? Persze, a felesége azt mondja, a munkahelyre akarta bevinni őket. Micsoda? Hol dolgozott? A a vetette oda Parker. Hol dolgozott volna? Krieg elnevette magát. Személyesen akarta ellenőrizni, amint új gyűrűbe és karkötőkbe foglalják őket a felesége számára. Ő volt a cég első számú aranyművese, igazi művész, a foglalatokat is maga tervezte. Ezt a marhaságot nyilván teli hold van, az összes hülye ilyenkor tódul ki az utcára. Tegnap éjjel nem is volt hold, mondta Ríg. Parker vállatvont kigazította filozófiáját. Na és mióta tartják be a hülyék a szabályokat? Mit emlegetett folyton a hülyéket meg a marhákat? Szerinted nem hülye, aki szétlövi egy pasas fejét, a gyémántokat ott hagyja, de a jogosítványát ellopja. Mi? Krieg lecsapta a bögréjét. Az öreg úrnak hiányzott a jogosítványa, a család, amikor bejött azonosítani, nem találta a tárcájában. De Parker már csak magának beszélt, Krieg a telefonhoz rohant, és Anders-t tárcsázta. Anders bekapogott Alex irodájának ajtaján, belépett, és ott találta a lányt, amint éppen dühösen merett a telefonra. Szép, gondolta, tetszett neki a derekához simuló hűvös kék ruha, amely kiemelte halvány bőrét, és tetszettek a lány keresztbe vetett formás lábai is. Éppen magát próbáltam hívni, mondta Alex, és letette a kajlót. – A lú kérdezte Anders. – Most kaptam meg a jelentést, – felelte a lány, az asztalán heverő papírlapra bökve. – Egy órája felhívott Billy Craig. – Parker már kora reggel tudott róla, de neki nem említettem az eddigi esetekben eltűnt tárgyakat. – Lehet, hogy hiba volt, időt nyertünk volna. – Nem az idő itt a probléma, hanem az, hogy mi a fene ez az egész? – kérdezte a lány elkeseredetten. Nem tudom, de rájöttünk valamire, ami segíthet. A McMahon és Douglas-féle szilánkukon végzett fémpróba kimutatta, hogy a golyók 30-40 évesek lehettek. Alex füttyentett: Hogyan nyomozzuk le őket? Anders vállat von, és kezével végigszántotta a haján. Sehogy. Ha kiraboltak volna egy fegyverraktát, az más lenne. De semmi ilyesmi nem történt. Utána néztem. Zsák utca az. A háború végén, amikor mindet le kellett adnunk, emlékszem, halomszámra gyűlt a történy, az oldalfegyver meg a puska. Óriási szobák teltek meg velük. Bárki felszedhetett bármit. A háborúnak vége volt, jöttünk haza. Kit érdekelt? Alex kezébe vette a gyilkossági jelentést. Karl, ellenőriztessük ezt a golyót is, amelyen Lúdzert megölték. Már ellenőrzik. Rögtön elrendeltem, amint Billy beszámolt az eltűnt jogosítványról. – Találtunk egy hüvelyt is. Új nyomok nincsenek rajt, de korpróbának azért alávetjük. A balisztikaiak szerint 45-ös golyó. Az automaták kivetik a hüvelyt. Az a rohadék még csak föl se Tudja, hogy képtelenek leszünk lenyomozni, annyira pedig nem ostoba, hogy új lenyomatot hagyjon rajta. – Profi – mondta Alex. – Nem hiszem. Minden államba megtelekszezzük az előző esetek történetét. Sehol sem fordultak elő hasonlóak – itt, ott stimmel valami, de a részletek mindig eltérnek. Ha a mesterlövészünk profi lenne, valahol valamelyik őrs tudna róla. Nem tudnak. Tehát nem hiszi, hogy a mesterlövész meg losszert? Nem hisz benne, hogy a mesterlövész és a pisztolyos egy és ugyanaz a személy? Nem. Szerintem több gyilkosról van szó, akik ismerik egymást, és feltehetőleg katonai múlttal rendelkeznek. Nem nézhetnék utánuk a szolgálati nyilvántartásokban? Anders megrázta a fejét. Nem fogjuk megtalálni őket, vagy őt, ha magának lesz igaza. Egyetlen listán sem. Mindenkinek van valahol kartotékja, lány. Igen, de hol? Milyen listán keressük? Hol kezdjük? A veteránoknál. Tudja, hány veterán él csak ebben a városban? Egyedül a vietnámi veteránok vannak, vagy... Alex félbeszakította. Próbálkozzunk hátrébb. A golyók régebbiek. Nézzen rám. Mondta csendesen Anders. Szürke, hétköznapi alakot lát, igaz? Veterán vagyok. Az. New Yorkban minden középkorú férfi veteránja valamelyik háborúnak. Hová vezet ez bennünket? Vissza az elméleteinkhez, sóhajtotta Alex, az asztalra könyökölve, és a tenyerébe támasztotta az állát. Megfájdítottam a fejét? Már akkor fájt, amikor bejött. Mi lenne, ha ennénk valamit? Ez a legjobb ötlet, amit ma elhangzott, jelentette ki fáradtan, mosolyogva a lány.